Mostanában nagyon érdekel, hogyan kopírozódik át az önpusztításra nevelés nemzedékről nemzedékre a családokban. A folytonosság a monarhián, a horti rendszeren, a kommunizmuson át egészen máig. Mindegy, hogy mit ír az zászlóra a rezsim, azt, hogy világproletária egyesüljetek, vagy azt, hogy Isten, haza, család. A felirat más, a szövet ugyanaz. Ez a szövet a hűbériség. Mondta egy beszélgetésben mostani vendégem legutóbbi könyve a tankom kapcsán, tehát vendégem Horváth Viktor, és az, hogy hogyan így át a történelem és az írói érdeklődés a török koltor hogy valóban egyre közelebb kerül-e az írás magához az ember. Többek között erre vagyok kíváncsi, és remélem, hogy önök is kíváncsiak. Ha igen, akkor tartsanak velünk meg arra is kíváncsi vagyok, hogy Nina Hagen, Vivaldi vagy a Rolling stones hogy kerülhet közel egymáshoz, hiszen ez a is Viktor hozta, tehát vendégem Horváth Viktor író, tartsanak velünk, én Marton Éva vagyok. első gondolatom az volt, amikor tudtam, hogy te lesz a vendék, hogy élesebb lettél, keményebb lettél, és hogy mennyire határozza meg az írást, akkor a körülmények, a hatalom, vagy mi határozza meg az írást? Jó estét! Nem tudom, hogy élesebb nem tudom, hogy élesebb lettem ezt én így nem érzékelem, meg a keménységet sem. A jól elmozdulást érzékelek, hogy tudok magamhoz közelebbi dolgokról írni. Szóval az első történelmi regényem 2009-ben jelent meg, az a törökös. Az 400 éve volt, és egy jó menekülés volt minél messzebbre a, ettől az itt és most jelentől. Aztán, aztán most legutóbb, legutóbb írtam egy történelmi regényt, amit tavaly nem most már tavaly előtt másfél éve jelent meg. Ez az 1968-as szlovákiai invázióról szóló tankom. Ez már, ez már eljutottam, a gyerekkoromig még legalább, ha nem is teljesen az itt mostba de itt már valahol itt vagyok, és így érszem ezt a folyamatot, hogy talán közelebb tudok jutni magamhoz, meg itt szembesülök a helyezettel, meg a rémségeimmel, és szerintem ez ott tesz. Ö, tehát ahhoz kell egy idő az írónál, és a sokaknál láttam, hogy van egy folyamat, tehát, hogy nem tudom, hogy téged mennyire izgatott első pillanattól kezdve az, hogy azt megírni, amit megéltem, és e tekintetben azt gondolom, hogy a 60-as évek, amiben gyerek voltál, az ugyanannyira személyes, saját történelem, mint a 2000-es évek, tehát ebben én nagyon nem tennék különbséget, annyi különbséget, hogy feltehetőleg is erre majd térjünk is vissza, más az optika, innen visszanézni a gyerekkort, és most látni a mai felnőtt fejjel Hát ez egy más különbség is van, mert a 60-as évek az a gyerekkor, és a gyerekkor az a legmélyebb bevésődések. A minél gyerekebb, minél kisebb korra ne lehezebb lemenni oda, és az ott szerzett mintázatokat, esetleg traumákat elengedni, vagy kezelgetni. És annál értékesebb, minél, minél inkább sikerül lemenni, minél a kisebb gyerekkori jelenségekhez, vagy beíródásokhoz. A 2000-es évek után, az már felnőtt kor, az inkább ilyen kognitív szakasz. Nyilván minden hasznos, de hát, de de, de, de nem bánom, hogy, hogy itt tartok, tehát nem bánom, hogy a 60-as éveknél tartok. Az azért nehezebb, mert hogy az embernek nem csak és te nagyon komolyan utána történelmi dokumentumoknak legyen ez az említett törökkor, vagy legyen az a tankom, vagy legyen az a tehát, hogy túl azon, hogy az ember megnézi ö, a dokumentumokat, bele kell nyúlnia a maga nagyon személyes családtörténetébe, a maga személyes gyerekkorába. Tehát, hogy valamilyen módon föl kell dolgozni azt, amitől lehet, hogy távol tartja magát az ember, vagy te távol tartottad magad hosszú ideig, hogy szembesülj avval, hogy apáddal mi volt, a mamáddal mi volt, a családdal mi volt. Igen, hát egy 400 éves történelmi regénnél ez megúszható. Ott is Hát ezt akarom mondani, ezért ugyanúgy a, ott vannak a vízjelek. Persze átszüremlik, tehát a szerző írhat bármiről, a hétfői sárkányról, akkor is, tehát bárki az, akkor is ő maga. Bárki is a hős. Ilyet van, hogy ott van. Ja, hát aztán, hogyha konkrétan eljutunk abban a korban, ahol ahol, ahol, ahol egy hősként bárhogy is hívják azt a hőst, vagy nem hívják sehogy, vagy csak egy rendfokozata van esetleg, akkor is, az akkor is ő maga, akkor hát akkor az valami más, akkor az, akkor az izgalmasabb, meg élesebb, meg tétje van, meg. meg terápiás jellegű is lehet, de hát ez nem tartozik az olvasóra. Annyiban tartozik az olvasóra, vagy bármilyen befogadóra, hogyha, hogyha, hogyha van egy közös tartománya annak, ami engem érdekel, meg ami őt. És amivel kezdted ezt a, amivel nyitottad ezt azzal a, az idézettel, amire ráismertem egyébként, hogy tényleg tőlem van, az, az, az, az, az nagyon, az nagyon ráérez erre. Szóval Szóval ez a, mert ez arról szólt, ez, ez az idézet, ami a közös múltunk, ami mindannyiunknak, akik két, két Magyarországon nőttünk föl, esetleg pont a 60-as években, meg egy kicsit utána, tehát még a kádárkorban szocializálottunk, a, az, az mindannyiunknak egy közös, közös alapélmény, és ezt megtagadhatja valaki, de akkor jár jól, hogyha inkább átdolgozza, inkább szembesül vele. A zenékben is indítsunk, távolhoztál egy vivádi zenét a Jeruzsálem lányaiból egy részletet, és akkor hallgassuk meg. Csodálatos hangú Filip Saruszki előadásában hallottak egy árja részletet vivaldi a Jeruzsálem lányaiból. Vendégem továbbra is horvát, Viktor író, és az szerintem egy fontos dolog, hogy ez a gyerekszem, hogy te magad gyerekként érted meg a hatvanas éveket, és nem véletlen, hogy ezekben a regényeidben, akár a tankomban, akár a recskben megjelenik a gyerek különböző módokon, tehát hogy fontos az, hogy van egy gyerekszem, vagy gyerekszereplők vannak, Könnyebb volt az írás úgy, hogy ezek a gyerekek nagyon jelentősen ott vannak, vagy ott vannak a játékkatonák, tehát hogy minden, minden tekintetében a gyerekkor van előidézve a, az ízeiben. Könnyebb, pátri nem kell kutatni, nem kell szakirodalmat olvasni. hogy nem kell, ja. Persze kell, de legalább, legalább ezt illetően nem kell kutatni, mert az ott van, tehát azt te vagy, azt... Azt, azt megélted, azt elő lehet húzni, meg lehet írni, vagy át lehet valahogy forgatni ebben a szövegben. Igen, tehát egyrészt így könnyebb. Azért is könnyebb, mert segít sok mindenben. Az érzékeny pont ott van továbbra is, amit már pedzettünk a pár perccel korábban is, hogy úgy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy lehet eltalálni azt a tartományt, ami számomra érzékeny, de, de, de közös az olvasókkal is, illetve megtalálja a közönségét. Szóval... Ez valaki... egy megérzés, hogy hol van ez a tartomány, hiszen amikor te írod, a visszajelzés csak jóval később jön. Mm -hmm. Igen, ez... ez igen, ez szerintem egy kezdőírónál a kegyelem. Tehát, hogy baromi szerencséje van, és eltalál valamit, illetve lehet tanulni. Tehát lehet, hát úgy, hogy például állítólag meg lehet tanulni álmodni, és hát, hogy tudjuk folytatni, és olyan irányba menjen az álmunk, ahogy amire mi akarjuk. Erre is van tréning. Egyébként vannak erős tapasztalata, amely egy időben, évtizedekkel ezelőtt írtam az álmaimat, és akkor ez érdekelt, és akkor, akkor ebben eljutottam valameddig. Szóval ez is hasonló. Ez ezt, ez is a szakma része valahol, hogy saját magunk korumpálása nélkül ráérezzünk arra, illetve anélkül, hogy olcsó dolgot csinálnánk, popularitásra úsznánk rá, megérezzük ezt a tartományt, ami fontos, és, igaz, a... és igazából csináljuk, de közben eltalálunk valami olyasmit, ami jó még sok embernek. Petítsük ezt a tankom című regényedre, hiszen a 68-ról szól, a csehszlovákiába való bevonulásról szól, Ekkor te lehettél hat éves, az embernek lehetnek emlékei, mint ahogy erről beszéltél is, hogy a papát, hogy élte meg a csehszlovák bevonulást, és aztán eltelik mondjuk 40 50 és az ember tud arról, hogy mi történt a csehszlovákiai bevonulásnál, de közben a cím a tankom, az, hogy a birtokos az, az én tankom, az azért nagyon elhelyez egy hangsúlyt, hogy, hogy itt, itt azt gondolom, hogy fontos volt a címben, hogy az én tankom, vagy a mi tankunk, vagy a tankom, uh -huh. hogy milyen az a saját tank, milyen a saját történelem, és Től, hogy lehet leválasztani az enyémet, meg a miénket? Igen, ez egy infantilis gesztus. Hát, ez a cím. <gül> Ezért hát. eléggé. Hát, jó, én így képzelem, aztán, hát. ha, aztán ha te nem így képzeled, annál jobb. Minél több olvasható van egy szövegnek, annál erősebb. Lehetőleg egymástól ellentétes értelmezések, és mindenféle széttartó értelmezések, ez, ez, ez, ez egy szöveg erejét, illetve... Ezt úgyis ez az infantilis gesztus ami a hősből is árad. Az infantilis hősből is árad. Igen, ettől, ettől, ettől féltem is, hogy túltoltam. Illetve valaki számára ez ilyen, hogy fárasztó volt, hogy na, na ez a csávó már túl hülyebb. Köszönöm. De miért kell túl hülyének vagy miért kell infantilisnak lennie? Hát az nagyon fontos, hogy ő miért infantilis. Na jó, azt szeretném elkerülni, hogy értelmezni kell. Jö, jó, hogy, okay. nekem, hogy nekem kell értelmezni. Jó. Tehát az nem vett jó fényt a szerzőre, ha elkezdi értelmezni a szövegét. A, de valahogy azért tehát kikerülni se akarom a kérdést, tehát valahogy azért belecsaphatunk ebbe, mondjuk úgy, hogy így általánosítunk meg ilyen közéleti vonatkozásokat engedünk beszűrődni. A, ez, a, ez a kor, nem csak ez a kor, ma is, tehát ahol hűbériség van, ahol egy társadalomban, a közéletben, hűbéri mozzanakok vannak, ahol a hatalom gyakorlásában és az intézmények, és az emberek közötti behúzalózódásokban hűbéri mozzanatok vannak, ott, ott hagyomány az infantilizmus. Egy autoritár rezsimben mindenki gyerek, mert a főnök, a főnök gyereke a beosztott, és akár munkai főnök ez, akár politikai pártban, akár akárhol, a főnöknek is van egy főnöke, és így tovább, és a csúcson levő egy darab főfőnök, az pedig végképp infantilis, mert nyilván valamilyen súlyos kisebbségi becsípődést akar kompenzálni a gigantomániájával, meg a hatalombániájával. Tehát, tehát, tehát mindenki infantilis, aki nem infantilis, az kilóg belőle, azt kiveti magából a rendszer, és az, az, az, az, az, az, az annak nehéz. A Minél polgárosultabb egy társadalom, annál vastagabb az a réteg, amelyik, el, amelyik, amelyik megél. Ezen kívül, mert úgy van egy olyan közeg, hogy nem igénylik az emberek, hogy egymás, egy, jó, egymás gyerekei, vagy egymás főnökei legyenek. Tehát, tehát főnök, az, hogy valaki főnök nem szükségszerű, hogy, hogy apa figura legyen. Magyarországon ez egy hagyomány az államgépezetben, ez az apa figura. Ez volt Ferenc József, Forti Miklós, Rákosi Mátyás, Kádár János. A rendszerváltás után volt egy, volt egy húsz éves intermedző, amikor a nép kap la, a lakosság kétségbe kapkodta a fejét. Úristen meghalt Kádár János mi lesz. Most most akkor hol volna fölnőni. Igen, hát akkor most hagy, akkor most, most, most miért? Akkor, akkor, a, a, a, a, akkor, akkor léci valakit, akkor akkor legyen valaki. És most akkor ebből kilábaltunk, úgy látszik. <gül> Elizabeth Cutent-től hallgassuk meg a következő dolt, amit használ. So I can hear. Oh no, but now. Horváth Viktorral beszélgetünk tovább. Mennyire fontosak neked az utazások, vagy legalábbis az írásbeli utazások, mert nagyon sokszor a regényeidben, az írásaidban utazol, műfajként nagyon sokszor megjelenik az utazás, utaztató regény vagy úti könyv, vagy ebben az első New York vagy ilyen volt. Tehát, hogy, hogy mennyire utazások ezek az írások, vagy te mennyire utazol, akár vissza egy törökorba, akár két különböző birodalom között, egy elképzelett világ, egy valós világ között, a sátán és a mondjuk menny között. Ez jó, ez fontos, ez egy hagyomány, ez egy, ez egy klisé, egy mintázat, ami évezredek óta, illetve amióta történetmesélés, megírás van azóta, ez működik, és ez segít, ez, ez ebbe bele lehet tenni sok mindent, ez... Ez a szubsztrátuma, a közege, lehet rengeteg mindennek. Ja, ez fontos, meg hát egy jelkép. Igen, és... Jelképe? Hát minek a jelképe, vagy mi mindennek a jelképe? Tehát az úkortól kezdve ezek az utazások mindig fontosak. Ezek lehetnek szellemi utazások, ténylegesek létező és nem létező világ közötti utazások, és te ezért nagyon sokszor megjelentesz olyan világokat, amelyek részben fantáziaszülemények. Tehát a határán mozogsz sokszor a fantáziának. Igen, elmondod a lényeget, szóval ezeknek... De nem akartam elmondani, ja, mert... Hogy... Ja, tehát ezeknek a, a jelképein lehet egészen Egészen, jelképmentesen ilyen kalandregény jellegű és az utazásnak ezt is tudjuk élvezni. Ez is... De azért az benne van a te műveidben, mm. tehát ez a kalandregénysége benne van? Igen, ez ne körülök. Ez jó, és ha szerencsém van, akkor rákerül erre ez a jelképesként is olvasható réteg. Hát amikor szellemi utazás is, vagy lelki utazás is, valószínűleg sokkal inkább hajlok ennyi előre erre a felszíni kalandregény utazásra. Aztán egy szöveget, részleteket, és akkor megkérem, hogy nehezített körülmények a számítógépről, de olvast föl. Jó, és felolvasom. Ez egy, hát ez egy részlet, egy illetve ami talán regény lesz, de talán így megáll a világ A Réges-régen, amikor Isten és Lucifer angyal még jóban voltak, tehát amikor Lucifer még igazi angyal volt, nos akkor régen egy szép napon ez történt közöttük. A mennyek várfalain sétálgatva beszélgettek a szép napsütésben, mikor egyszer csak Lucifer gondolt egyet, leúzta az ujjáról a gyűrűjét, feldobta, és ezt mondta. El tudja találni? A gyűrű szállt, pörgött, csillogott, villogott az univerzumban, egész galaxisokat szippantott be a karikája, és lökött ki a másik felém. Isten nézte, hogy pörög, aztán kirántotta a fústaját, és dúrantott egyet. Lucifer odaszaladt, és felvette a gyűrűt. Semmi. Ma hát mellé szentséges hogy elhibázta. Nem hittem volna, hogy tévedni is tetszik, tudni. Bizonyára öregedni tetszik. Eltaláltam, csak nem akartam tönkreteni a szép gyűrűét. Átlőttem a lyukom. Tudja, hol az ujja szokott lenni? Erre Lucifer dühös lett. Még szép, hogy nem hiszem el. Azt akár mondhatja. Megint feldobta a gyűrűt, és most ölött, de csak úgy célzás nélkül, hogy provokálja az Istent, mert tényleg nem itt el, hogy az tényleg átlőtt a lyukom. A gyűrű leesett, Lucifer oda sem ment, csak kajánul ezt mondta. Na látja, most én is átlőttem a lyukom. Nem inném, nézze csak meg. Véletlenül teli találta. Oda a jó kis gyűrű. Lucifer odaszaladt, de késő volt. A megvadult anyag kiszabadult a gyűrű roncsai közül, őrülten cikázott az összekeveredett dimenziók és halmazállapotok között. Griffek és szfinkszek csatáztak a színek és az idő örvényében. Aztán valami kis csengetés és hallatszott, és ide pottyant a Józsígmond királybirodalma, Magyarország. a gálás indiákat hallgattak, mi beszélgetünk tovább Horváth Viktora, azért ezt a felolvasásodra térnék vissza, ezt a világot azért érintette, már kész regényedben, és mert azt mondtad, hogy ebből esetleg majd, hogyha úgy alakul, akkor lesz egy regény. A mőbion az nagyon ugyanezt a világot hozta elő, tehát hogy, hogy a, a sátán, aki esetleg, hogyha a újrakezdhetné vagy, hogy vagy hogyha meggondolja magát akkor még akár a is kerülhetne hogy ilyen olyan nagyon divóhéba vagy nagyon leegyszerűsítve a történetet és ez azért ugyanabban a világban vagy ugyanabban a gondolatkörben játszódik Ja, hát ez egy jelkép a sátán is jelkép és, és mint a többi mitológikus, mitológiai hős is kezelhető annak itt is fontos nekem az elsődleges réteg és tehát a mese. Tehát, hogy elmegy, elmegyünk akkor abba a világba, amikor ez született, és ez egy kaland, és ez menekülés, meg utazás, meg, meg narkózis, meg nagyon kellemes, és közben használhatom a a saját, a saját dolgainkhoz, meg hát a saját mai utazásainkhoz. Ja, szóval fontos nekem a Fontos nekem ezeknek a mitológiai jelenségmintázatoknak a használata. A... a szinte mindenhova bekerül. Legyen az egy egyiptomi szimbólum, amiből bejön valahonnan, abból az ősi mitológiából, legyen a maga a Luciferjét, tehát vagy hogy mindig hmm. ott van, és azt gondolom, hogy gyerekkorodra nagyon rányomhatta a bélyegét, hogy te vagy ilyen filmeket néztél, vagy mitológiát olvastál. Vagy valahogy ott volt végig a tegyen? A, a, a filmek az inkább a militari volt, tehát a, az apukám elvét minden háborús mozi, mozi, pa, szovjet partizán filmektől kezdve az egri csillagokra, és a játék is tőle kaptam százával, és ezzel nincs mit csinálni, tehát erre nem vagyok büszke, de ez már hát megmaradők. a tankomba. Igen, tehát a, a, a, ez, a, ez a mitológikus vonal, ez inkább a lázadással fűket össze. Szóval az én. Akár a sátáni, akár a luciferi, mint a tagadásnak, de ugyanakkor a fénynek egy nagyon fontos... Igen, igen, igen a lázadás, amiről belátjuk, hogy, belátjuk, hogy, hogy önpusztítás végül is. Tehát jobb túl lenni, jobb túl esni rajta, és jobb... jobb... hát inkább együtt mozogni az univerzum nagy áramaival, azzal együtt, ami, ami ez a... Hát első látásra pusztítónak tűnő árama is, de hát, hát végül, is, végül is ilyen át, átstruktúráló, megújuló vonatkozásnak is érzékelhető. Lehet valószínűleg ilyesmi a gyökere ennek a, ennek a sátánosságnak. Tehát, hogy ezért nem, nem akarok én már annyira, tehát, tehát nem magáért akarok lázadni, hanem hanem azért, hogy nekem jó legyen. Tehát első, első körben a lázadás mindig és pusztító. És nagyon hajlunk erre. A mai közéletben is nagyon hajlunk erre. Oké, hogy lázadunk, de, de nem, áll meg, nem áll meg ez a lázadás, vagy nem megy el odáig, hogy nekünk jó legyen, hanem csak odáig akarunk lázadni, hogy, hogy mindegy csak nem. Tehát, hogy csak, csak pusztuljon minden. Hogy mondjuk egy analógiát, ez olyan, mint a és ez a mai, az én közegem rám is érvényes még mindig, meg az egész értelmiségi kritikai közegre. Hát, tehát, hogy mondjuk nem tetszik az, ami most van, mert tényleg méltánytalanság, és tényleg borzasztó, és tényleg menjenek a fenébe. De nincs víziónk arról, hogy akkor hogyan legyen. Legyen úgy, mint 2010 előtt. Azért, azért hát azért mégse legyen úgy, mert abból lett ez. És nincs víziónk arra. És az, az egész sajtónknak, meg a minden megnyilvánulásunknak mindegyik idáig megy csak el, hogy csak pusztuljon, hogy csak nehez. De nincs, arra, nincs, nincs képünk, meg nincs elképzelésünk, nincs programunk arra, hogy mi legyen. Akkor mi legyen tovább, hogy legyen ezután, ez félelmetes. Hiszen a konfortzónánk az, amihez. Mert abba... De mennyire vagy hajlandó kilépni ezekből a komfortzónákból? Akarok, nem könnyű, és mostanában vannak ilyen ilyen most, ja, próbálom kiszabadítani magam. Tehát én, én gondolkodok azokon, hogy, hogy ezt, ezt nem, de akkor hogyan? Ez ugyanolyan, mint a trianonimádóknak a, a, a nem-nem-soha komplexusa. Oké, okay, de akkor mit? Mert akkor csatolják vissza erdét meg a többit. De hát akkor az, az úgy jó, Hát nem volt jó, mert mikor megvolt, onnan jutottunk ide, és abból lett az, hogy elcsatolták, és nem lett jó. És nincs vízió arról, hogy akkor hogy legyen. Mert ha visszakapnánk, akkor hát az tragédia lenne. Tehát németek belerokkantak félig abban, amikor eltüntették a falat, és még, még máig nem tűnt el a különbség. És az ezerszer könnyebb ezerszer könnyebb helyzet volt, mert hát egy közös kultúra, meg közös nyelv. Nina Hagen. Der präsentiert spon Wolken himmel flatternd Wind bläst. Meine Nase friert. und por da geht die sonne unter rot mit gold so muss das sein sie Unter euch brummt, wird mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Vegel, flattern sie und blick mein Blick dann Himmelwärts, tut auch die Seele Wie wie schön Natur am Abend, Stille statt. Torin richtig mut und ich tu einfach weiterfinnen au Házadás, akkor legyen a hágen, De hogy azért mindig azon gondolkozom, hogy amikor így azt kérjük tőletek, hogy hozzatok mindenféle zenéket, hogy akkor aztok egyértelmű, hogy mi volt az az öt, amit összeválogat. Az ember arra törekszik, hogy hú, és akkor megmutassam mindazt, ami úgy benne van az ő fejében meghallgatni szokott. Tehát, hogy, hogy mi alapján választottad ki, hogy itt a abszolút klasszikustól a Nina Hagenig minden volt. Hát a klasszikus se klasszikus, meg sincs, hogy játszották ezt 200 éve. A ramót, mondjuk meg. Nyilván sokkal lassabban játszották, és a, a Vivaldit meg főleg. És. Á, az alapján, amit behúz nekem, tehát bevonz nekem, ez egy, ez egy kulturális. Ilyen fantázia fantáziával látszőt, ilyen asszociatív világot, az Elizabeth cotton például a Mark twen a világát. Ez a, egy, egyébként a, a, a, a gitáros hölgy, akivel rekedtenére kelető, egy 90 éves hölgy volt, akinek már semmi hangja nincs, és ő is gitározott közben, és közben csodálatos ezzel együtt a szöveg, pedig az, hogy hogy ez a, a terv volt, annyira gyorsan megy, és ezzel elmegyek, és Léci nem mond meg, hogy melyik vonatra mentem, hogy ne tudja senki, hogy hova megyek, és ez a dél. Ebbe benne van a, a dél, az amerikai délnek, a polgárháború előtti, megutáni délnek a rabszolgavilága, ahol ahol dolgok megszöknek a rabszolgák, meg, és akkor nem lenne, ne, ne tudja senki, hogy hova hova szögtem el, és ez a Mark a világát hozta be. Éppen épp akkor újraolvastam a Halkleberi fényt, és, és akkor ezt sokszor meghallgattam. A... Ez azért a... izgalmas lehet, bocsánat, hogy egy pillantra a zenék talán lépek, de hogy ilyen ha jól értem, nagyon felnőtt fejjel, vagy nagyon most újra a hák leberét, az tök izgalmas lehet, mert egészen hát más. volt, Hát az nem, volt. Nem olyan régen az valamiért kezembe keveredett, és egészen más, mint a gyerekkori. csodálatos André. volt. Ja, hát minden csodálatos újraolvasni egy-két évtized múlva, mert egész más lesz, mert egész mások voltunk akkor, és egész más, hogy így olvassuk gazdagabban, és sok minden árnyalódik azóta. De hát ezt mindenki ismeri, szerintem ezt eljátszuk magunkkal időnként. Érdemes. A, igen, a Ramónál, meg a Gáláns Indiáknál pedig a. Pedig a igen, ebben is benne vannak a 18. századi olvasmányaink, a, a nemes vadember eszmélye, ami egy teljes képtelenség, csak hát egy eszköz volt arra, hogy kívülről ránézzünk a mi európai civilizációnkra, ahogy akkor most megnézhetjük egy, egy, egy amerikai, vagy egy, vagy egy perzsa, mint Montesquieu-nél, egy perzsa, perzsa más civilizációból jött ember szeméből, hogy hogy nézünk mi ki, és akkor és akkor szörnyedjünk el, hogy hogy nézünk ki. Ez egy nagy iskolája volt az európai kultúrának, és benne van a mai európai kultúrában, hogy, hogy ezért vagyunk képesek nagyobb reflexivitásra bármelyik másiknál. Az az, hogy ez lehet, hogy már is túl nagyképűen hangzik, és egyáltalán nem biztos, hogy ez így érvényes. Minden esetre azért akarjunk ilyenek lenni. Aztán mi volt még? A Rolling Stones még nem volt. Az pedig jó lenne, mert az a 60-as évek. Így van, tehát, hogy ott érünk el zenében ahhoz a kádárkorhoz, vagy ezt hallgathatta a gyerekkorodon, vagy ezt hallgathatta az apát, hogyha akkor bejött ez már különböző. Az apám nem, de igen, tehát nekem ez nem a 60-as években, de a középiskolás koromban. Ez a She's Rainbow lesz majd, amit pillanatokon belül meghallgathatunk. Igen, egy betépet egy ilyen kimenteszű Szám, és pont abban az évben, vagy körülbelül abban az évben adták ki ezt, ezt amikor a lemezt, amikor a tankom játszik. van 68, hallgassuk. ez volt a 60-as évek, a gyerekkorunk, a közös gyerekkorunk, és a The Rolling Stones-tól a Rainbow című számot hallották így zárásként. Uh, nagyon szépen köszönöm Horváth Viktor fordítónak, hogy itt voltál, hogy beszélgettél, hogy zenéket hoztál, hogy felolvastál. Jövő héten az Osvici koncentrációs tábor felszabadítására emlékező Kornis Mihály tunasiratójával, két hét múlva pedig Szegély János várja majd Önöket Nagy Márta Júlia költővel. Megköszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok. A hangmester Burger és nevében is Marton évát hallották. Első közlés Dal és szöveg első kézből